דניאל, פרק ט' בשנת אחת לדריווש בן החשברוש מזרע מדי, אשר הומלך על מלכות כסדים. בשנת אחת למולכו, אני, דניאל, בינו אותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה. ואתנה את פני אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום. ושק ואפר, ואתפללה לאדוני אלוהי, ואתוודה. ואומרה, אנא אדוני, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו. חטאנו ועבינו, הרשענו ומרדנו, וסור ממצוותיך וממשפטיך. ולא שמענו אל עבדיך הנביאים, אשר דיברו בשמך אל מלאכינו,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 כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. ועתה, שמע אלוהינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו, ויאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני. הטה אלוהי אוזניך ושמע, פקח עיניך וראה שוממותנו, ויעיר אשר נקרא שמך עליה.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 ומפיל תחינתי לפני אדוני אלוהי על הר קודש אלוהי, ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל, אשר ראיתי וחזון בתחילה, מועף ביעף, נוגע אלי, כעת מנחת ערב. ויבן, וידבר עמי, ויאמר. דניאל, עתה יצאתי להשכילך וי בתחילת תחנונך יצא דבר.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 ותדע ותשכל מן מוצא דבר, להשיב ולבנות ירושלים, עד משיח נגיד, שבועים שבעה. ושבועים שישים ושניים, תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ, ובצוק האיתים. ואחרי השבועים שישים ושניים, ייכרת משיח, ואין לו. והעיר והקודש, ישחית עם נגיד הבא. וקיצוב צוב ושטף, ועד קץ מלחמה, נחרצת שוממות. והגביר ברית לרבין שבוע אחד, וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שיקוצים משומן, ועד כלה ונחרצה, תיתח על שומן.